Egunon, zertazare no, gira gaurkoan. Dula egun urte, 1270 emetziko azaroren oita zazpian, izenpetua izan zen, frantzian, neugiko ituna. Hau da, ordoan, lehen gerla mundialatik landa izenpetuak izan ziren bakke tratuetarik bat. Neugiko itunak, finkatu zituen bulgariaren mugak egoekialdeko europan. Bulgariako gobernua Alemaniaren aliatu bat izan zen, gerla demoran, eta ondurioz, nögin, herri irabazleak gaztigatu zuten. Lugeremu batzu eman behar izan zituen Greziari, sortzen ari zen Jugoslabiako er, yugos, eresumari eta Erumaniari. Gainerat, bi miliar libera urre zortzituen Frantzes Brita-Indiarreri gerla kalte ordaina ordeinagisa. Ikalagariko humiliazioa Bulgaria rentzat. Gaur, horreino, eh, diote hau dela katastrofe nazional bat. En Bulgaria, ez da galtzaile bakarra? Galtzaile, ondina, Alemania ez? Baila da, bostila beteleenago, Alemaniako errepublika gazteak izenpetu zuen bere bakeituna. Hau, Versaien gertatu zen... Alemaniak frantziari itzuri behar zitzakon Altsazia eta Moselako departamendoa, lorenaan, bere lujaldearen euneko amabosta galtzen zuen, Belgika, Danimarka eta berriz sortzen zen poloniari usteko. Bere armada txipitua izan zitzakon eta bere armak, armako ahalak izigerri mugatu. Bestalde bere koloniak hemen behar uh, zituen uh, irabazleri, Togo, Kamerun, Namibia, Rwanda, basatu ziren frantzes eta brita indiaren eskuetarat. Eta horrez gain, Alemaniak, Austria-Hungariarekin batera ibagar izan zuen aitortu gerlaren hobendun bakarra zela. Frantsia ta Herrisuma batua oso kisuritzuz. Istorialariak badakite gaur gerla horren hobena partekatua dela. Adibidez Frantziak, Alsazia eta Mosela bereskuratu nahi zituen eta aurreren gainetik 1870-1871ko galtze militarraundieren humiliatioa garbitu nahi izan zuen. Alemaniak, bestalde, kalte ordain gisa, zorzuen egun ta oitamabi, miliag mark ure. Eran nahi baitu gaurko mila laueun miliag euro. Ma, ikusiz, bulgariari edo alemaniari emanak izan zitzaizken baldintzak, txatu edo itun horiek, konsideratzen aldirea zinez bake hitunak bezala. Hala da galdera, eh? oraiko historialarek eraiten dute garraileen itunak izan zirela eta ez bat ere itunak. Eta mendekatzeko borontateak gaina hartuzuela zuela bake Adibidez, Clemantzo, frantziako gara jartako lehen ministroak, nahi izan zuen Alemania gaztigatu eta berezike bere indar militara txipitu. Alemanian, Versaieko ituna, etzen bat ere honartua izan, Alemanek diktat deitu zuten, egan nahi baitu inposaketa. Diru ordainak, izigariak baitziren, Alemaniak etzuen sekulan dena pagatu pagatua izan. Eta goita amar hamarkadan, krisiarekin, egoera horrek handiara zizuen herra Frantziaren kontra. Ta Hitler bezalako batek baliatu zuen diktat telako haren orgoitzapen kahatsa, jendearen mobilizatzeko bere inguruan. Kero, milabeatzeun ta emetziko buru ilian, beste itun bat izenpetua petua izan zen, Saint-Germain anlekoa, Austria-Hungariako imperioarekin. Imperioa puskatua izan zen, desegina, iru herri dezberdinetan, eta lurralde bat lotuak izan ziren Rumania, Jugoslavia eta Polonia berriari. Eien desadostasunaren erakusteko, Austriarek erre zuten Frantziako ambasada bienan. Gauza bera erre zen, mila behatzeun eta ogoian, itunarekin. Turko otomanuen imperioa puskatua izan zen, eta kurdistan libre bat sortzen bazuten ere, irabazrek, utzi zuten Turkia tipi, tipi bat, populuak ta armadak onartu ez zutena. Ondorioz, Mustafa Kemal, ata turk deitzen de dutena, borrokatu zen frantsez, greko eta brita kontra oraiko turtkearen sortzeko. Hara, urertzen aldugu nola lehen gerla mundialaren bake itun delako horiek utzizituzten garrak Europak usian, eta nola horiek izan ziren bigarren gerla mundiala, mundiala sute handia euh, piztu zutenak. Artetik erteko, oartzen gira, Nola, goi garen mende hastapeneko Europa, Frantsez, Brita-Indiag eta bigaren mailabatean Italiaren eskuetatik berriz marrastua izan zen.